Ədid Suresi Mədinədə nazır olmuşdur. 29 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıdır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O yenilməz qüvvət, hikmət sahib.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 Axırda ancaq Allaha tərəf qaytarılacaqdır Gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatan odur O ürəklərdə olanları biləndir Ey insanlar Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirin Sizi varis etdiyi maldan onun yolunda xərcliyim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 Allah sizə şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Ey insanlar, sizə nə olub ki, mal dövlətinizi Allah yolunda xərcdəmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası, bütün sərvəti, eləcə də siz, öləndən sonra qoyub gedəcəyiniz malın hamısı ancaq Allahındır.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 Siz orada əbədi qalacaqsız. Bu, böyük qurtuluşdur, uğurdu. O gün münafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə, Bizi biraz az gözlüyün ki, nurunuzdan bir qədər işi qalaq, deyəcəklər. Onlara belə cavab veriləcəkdir. Geriyə dönüb işi qaxtarın. Bu sözlərdən sonra onların, müminlərlə münafiqlərin arasına, Qafısının içəri tərəfində mərhəmət Və bayır tərəfində əzab olan bir səhət çəkiləcəkdir Münafiqlər Divarın içəri tərəfində olan möminləri səsliyib deyəcəklər Məyər biz dünyada sizinlə birlikdə deyildikmi Möminlər belə cavab verəcəklər Bəli Bizimlə birlikdə idiz Lakin siz özünüzü nifagla İkiyüzdülü ilə fitnəyə saldız Fitnəyə salıb Məhvə düşar Siz möminlərin başına Bir fəlakət gəlməsini gözləyirdiniz Və Allahın birliyinə Mühəmməd əleyhissəlamın Peyğəmbərliyinin Həqiqiliyinə şək gedirdiniz Allahın əmri Ölümünüz gəlib çatana dək Sizi xam xəyallar aldatdı Sizi Allah barəsində Allah rəhəmlidir, bütün günahlarınızdan keçər, sizə heç bir cəza verməz diyə o tovlayan şeytan tovladı. Ey münafiqlər! Bugün artıq nə sizdən, nə də kafirlərdən günahlarınızın bağışlanması üçün heç bir fidye qəbul olunmaz. Məskəniniz cəhənnəmdir, sizə yaraşan O'dur. Ora necədə pis sığınacardır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 Bu, sizin əlinizdən çıxana kədərlənməməyiniz və sizə verilənə də sevinib-qürlənməyiniz üçündür. Allah özünü bəyənən, özü ilə fəxr edən heç bir kəsi sevməz. O kəslər ki, həm özləri xəsislik edər, həm də xalqa xəsis olmağa əmr edərlər. Kim Allahın əmrlərindən, öyüd nəsihətindən üz döndərsə, ancaq özünə zərər edər. Həqiqətən Allah ehtiyaçsızdır, şükrə və tərifə layiqdir. Andolsun ki, biz Peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə, möcüzələrlə göndərdik. Biz olarla birlikdə Allahın hökmlərini bildirən səmavi kitab və ədalət tərəzisi şəriyyət nazil etdik ki,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 <Gülüşmeler> Mühəmməd əleyhissəlama iman gətirməyən kitab bilsin ki, onlar Allahın lütfunə, mərhəmətinə, dilədiyi kimsiyə peyğəmbərlik əta etməsinə heç bir vəçlə mani ola bilməzdər. Şübhəsiz ki, lütf, mərhəmət, neymət Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah çox böyük lütf, kərəm sahibidir.